פרק כ"ט ויאמר דוד המלך לכל הקהל שלמה ובני אחד בחר בו אלוהים נער ורח והמלאכה גדולה כי לא לאדם הבירה כי לאדוני אלוהים וככל כוחי הכינותי לבית אלוהי הזהב לזהב והכסף לכסף והנחושת לנחושת, הברזל לברזל, והעצים לעצים. אבני שוהם ומילואים, אבני פוך ורקמה, וכל אבן יקרה, ואבני שיש לרוב. ועוד, ברצותי בבית אלוהי, יש לי סגולה, זהב וחשף. נתתי לבית אלוהי למעלה, מכל הכינותי לבית הקודש. שלושת אלפים כיכרי זהב מזהב אופיר, ושבעת אלפים כיכר כסף מזוקק, לטוח קירות הבתים. לזהב לזהב ולכסף לכסף, ולכל מלאכה ביד חרשים, ומי מתנדב למלות ידו היום לאדוני. ויתנדבו שרי האבות ושרי שבטי ישראל ושרי האלפים והמאות ולשרי מלאכת המלך וייתנו לעבודת בית האלוהים זהב ככרים חמשת אלפים ואדר קונים ריבו וכסף ככרים עשרת אלפים ונחושת ריבו ושמונת אלפים כיכרים, וברזל מאה אלף כיכרים. והנמצא איתו אבנים, נתנו לאוצר בית אדוני על יד יחיאל הגרשוני. וישמחו העם על התנדבם, כי בלב שלם התנדבו לאדוני, וגם דוד המלך שמח שמחה שמח גדולה. ויברך דוד את אדוני לעיני כל הקהל, ויאמר דוד, ברוך אתה אדוני אלוהי ישראל אבינו מעולם ועד עולם, לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, ככל בשמיים ובארץ, לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל לראש, והעושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל, ובידך כוח וגבורה, ובידך לגדל ולחזק לכל. ואתה אלוהינו, מודים אנחנו לך, ומהללים לשם תפארתך, וכי מי אני ומעמי כי נעצור כוח להתנדב כזאת, כי ממך הכל ומידך נתמנו לך. כי גרים אנחנו לפניך, ותושבים ככל אבותינו, קצל ימינו על הארץ ואין מקווה. אדוני אלוהינו, כל ההמון הזה אשר הכינונו, לבנות לך בית לשם קדשך, מידך הוא ולך הכל. וידעתי אלוהי כי אתה בוחן לבב ומשרים תרצה. אני ביושר לבבי התנדבתי כל אלה, ועתה עמך הנמצאו פה, ראיתי בשמחה להתנדב לך. אדוני אלוהי אברהם, יצחק וישראל אבותינו, שומרה זאת לעולם, ליצר מחשבות לבב עמך, והכן לבבם אליך. ולשלמה ובני, תן לבב שלם, לשמור מצוותיך, עדותיך וחוקיך, ולעשות הכל, ולבנות הבירה אשר הכינותי. ויאמר דוד לכל הקהל, ברכו נא את אדוני אלוהיכם, ויברכו כל הקהל לאדוני אלוהי אבותיהם, וייכדו וישתחוו לאדוני ולמלך, ויזבחו לאדוני זבחים, ויעלו עולות לאדוני, למחרת היום ההוא, פרים אלף, אלים אלף, כבשים אלף ונזקיהם וזבחים לרוב לכל ישראל. ויאכלו וישתו לפני אדוני ביום ההוא בשמחה גדולה, וימליכו שנית לשלמה בן דוד, וימשכו לאדוני לנגיד ולצדוק לכהן. וישב שלמה על כיסא אדוני למלך תחת דוד אביו ויצלח וישמעו אליו כל ישראל וכל השרים והגיבורים וגם כל בני המלך דוד נתנו יד תחת שלמה המלך ויגדל אדוני את שלמה למעלה לעיני כל ישראל וייתן עליו הוד מלכות אשר לא היה על כל מלך לפניו, על ישראל. ודוד בן ישי מלך על כל ישראל, והימים אשר מלך על ישראל, ארבעים שנה. בחברון מלך שבע שנים, ובירושלים מלך שלושים ושלוש. וימות בשיבה טובה. צבע ימים, עושר וכבוד, וימלוך שלמה בנו תחתיו. ודברי דוד המלך, הראשונים והאחרונים, הינם כתובים על דברי שמואל הרועה, ועל דברי נתן הנביא, ועל דברי גד החוזה. עם כל מלכותו וגבורתו, והעיתים אשר עברו עליו ועל ישראל, ועל כל ממלכות הארצות.